וסבב לעופל, ויגביהיה מאוד, וישם שרי חיל בכל הערים הבצורות ביהודה. ויסר את אלוהי הנחר, ואת הסמל מבית אדוני, וכל המזבחות אשר בנה בהר בית אדוני ובירושלים, וישלך חוצה לעיר. ויבן את מזבח אדוני, ויסבח עליו זבחי שלמים ותודה.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 והעמיד האשרים והפסילים לפני היכנעו, הינם כתובים על דברי חוזי. וישכב מנשה עם אבותיו, ויקברוהו ביתו, לוח המון בנו תחתיו. בן עשרים ושתיים שנה המון במלכו, ושתיים שנים מלך בירושלים. ויעש הרע בעיני אדוני, כאשר עשה מנשה אביו, ולכל הפסילים אשר עשה מנשה אביו,